Estelatges infinites plenes de gent, olor de crema solar barrejada amb la del cuir dels seients del cotxe quan s'escalfa després de dues hores sota el sol i de sobte ens despertem. Més algun de nosaltres haurà tingut aquests dies aquest somni mentre estava despert, potser arrossegats per la gentada que ens hem pogut creuar pel carrer i que evidenciaven que el mal temps bona cara, però no del clima, sinó del context que estem vivint. Hi ha masses problemes com per deixar passar l'oportunitat de gaudir d'un dia d'estiu en ple mes d'abril, una fita que no s'assolia des de finals de fa dos segles i que tot i que demà tornen a refrescar les temperatures, ningú podrà treure'ns la il·lusió de pensar que, per molt malament que vagin les coses, la sorra de la platja en seguirà esperant quan el sol es escalfi. I aquest bon temps a poc a poc eh, ens ha colpit, ens ha rodejat, fins i tot al cap de setmana passat hem arribat a temperatures altíssimes pel que és el mes d'abril però tot i això, demà comença a baixar, més endavant ho parlarem amb en Xavier Segura però el que no trou res, és a dir, per molt bon temps i mal temps que faci una cosa la tindrem segur, la setmana que ve és Setmana Santa Norma Vidal, molt bona tarda Hola, què tal? Molt bé, i suposo que tu també pensant encara tindrem uns dies així de relax, tranquil·lament, eh? Doncs sí, uns dies de tranquil·litat, perquè, no sé a tu, però a mi em fan falta, eh? I tant, i tant, i això de no treballar una setmaneta aquí amb un cada Ràdio, doncs bueno, està bé, no sé, temps per anar a les platges, no? <laughs> Espero que sí, si el temps es continua mantenint així, doncs mira, podrem anar a la platja posant-nos morenos i totes aquestes coses. Però en fi, hi ha moltes altres propostes, les analitzarem poc a poc després amb en Xavier Segura, que és la seva secció, però nosaltres, ens sembla que la Norma venia amb una idea molt més mmm, audiovisual, doncs sí, us venia a proposar propostes, però per aquells que no us voleu mor de casa en la Setmana Santa, que no voleu ni a la platja, ni sortir, o no teniu recursos econòmics perquè esteu com jo, doncs... Uh, uh, Tocant-les. Tocant-les, -toc sí. De veles. Una, una proposta de sofa, per dir-ho així. De sofa sí, sí. Llavors aquesta proposta que, que us diem des d'aquí és mira sèries, eh? Mirar sèries, molt bé, molt bé. Això mentre la... La senyorita Cindy no ens les vulgui tancar. Això vull dir. Mentre la senyorita Cindy no ens tanca sèries jonguis, doncs per què no? Aprofitem per veure totes aquelles sèries que no haguem vist. Molt bé, molt bé. I, i quina ens recomanes? Perquè jo ho he de reconèixer. Una la, la, la que estic enganxadíssim, la Riera. La Riera? Sí, noia, ja, tu, escolta, això de dina perquè jo dino també a hores intempestives, poses la tele i què estan fent? La Riera. I bueno, en Claudi, el Nil, companyia, escolta'm, dinen cada dia en mi. Home, jo quan et deia que miressis sèries a Sèries Yonkeys no volia dir La Riera, precisament. I llavors què, què em proposes? Perquè jo, fora de la Riera, no veig res més. <laughs> bueno, si vols parlem de la Riera, jo també la veig, eh? Ah, tensió que la veu també. No, a veure, la Riera, poc, poc per parlar, perquè la veritat és que qui ho vegi sap de què estem parlant, és una sèrie una mica moguda, però bueno, és, una, és bastant recomanable, és bastant recomanable perquè va començar d'una manera i realment aquells més detractors de la sèrie que, per exemple, jo n'hi era un, ara ens hem acabat enganxant, però TV3 està fent bones propostes com també Pulseros Armelles. Sí, TV3 uh, sembla que està ressorgint, eh? Perquè últimament havia fet cada cosa que deia apaga i vamonos. Infidels. Per exemple. Però ara, doncs sí, a mi La Riera m'agrada perquè és allò que és una sèrie de sobretaula però que inclou elements que fan que, doncs, tingui... tingui com un toc de sèrie americana, d'aquesta en què hi ha molts dolents i passen trames molt complicades i ja de tot i molt divers tot, vaja. Sí, sí no, la veritat és que la família Riera, que d'aquí ve el nom també, que és una família que es diu Riera que està fincada a la zona del Maresme, amb la qual cosa tot va, es va teixint, Eh, sembla que siguin, no sé, els d'Alton o algo així perquè realment els hi passa de tot Doncs sí, els hi passa de tot i a més a més, és el que et deia, eh? que hi ha cada personatge perquè hi ha un que... que ai, ara ja no me'n com es diu Qui és? Qui és? Sí, és el que, un que és gai, que és molt dolent, molt dolent. Ah, El Joan Anton es diu així? algo així? Algo així, aquest ja era dolent Bueno, ja ha estat dolent en altres sèries com per exemple, Ni Saga de Poder No sé si recordeu que hi era l'Amadeu que era un dolent molt, molt dolent Doncs aquest, eh, torna a fer de dolent Aquella Riera i Déu-n'hi-do, déu nhi déu personatge que fa perquè entra ell i el seu soci que és el pare de, de la dona del Claudi uh -huh. que és un dels fills de la Riera són tots dos eh, doncs dues bones peces Déu-n'hi-do, però tu venies a parlar també de propostes americanes ens fa l'efecte que dilluns que ve reprenen una sèrie d'Estats Units que em sembla que a tu t'agrada una mica Doncs sí, reprenen Gossip Girl, <laughs> Gossip, Girl". Gossip Girl, eh Ah, no, no és que m'agradi. Simplement és una proposta que us faig. Eh? Per tots aquells que us agraden les sèries aquestes doncs, de, de jovent, eh, és una bona opció per, per veure-la. Més que res, eh, també si, si us ve de gust veure escenaris de Nova York, una fotografia doncs, així, tota curiosa, que a mesura que vas veient episodis vas... Que, que? No, no, s'estava pensant que, bueno, no, tampoc no sé si la gent sap ben bé de què estem parlant. Fes-nos cinc cèntims de què és Gossip Girl, a part de la fotografia i tot plegat. 5 cèntims, és eh? de resumir quatre temporades en en, en re en un moment. Bé, Gossy és una sèrie d'una noia que viu a Manhattan i té una sèrie de problemes i llavors eh, té un grup d'amics i és una mica els conflictes que sorgeixen entre els eh, joves de la G7 d'Estats de, Units, de Nova York concretament, eh, doncs, en aquesta edat de la seva vida. Bueno, resumir prou bé eh? o has prou bé, El que també és molt graciós és les músiques que surten, perquè són músiques que estan vinculades també amb el moviment pop, el rock, aquest indie estrany que també envolta... és aquest masssatge de, de músiques modernes per dir així i és un bon aparador de Nova York també és un bon aparador, ja us ho dic, que si no hi heu anat només que mireu uns quants episodis d'aquesta sèrie segur que us ve de gust anar-hi perquè és molt xulo, la veritat és que les imatges que surten són molt xules I quina altra proposta podríem tenir de cara a Setmana Santa? Una, per exemple, de mitges que també les sèries de mitges em sembla que t'agraden bastant Sí, però jo no t'anava a proposar aquesta. Ah, no anaves a dir anatomia de greix? No, jo crec que aquesta t'agrada més a tu que a mi. Ah, sí, excepte quan es posen a fer musicals, però en fi. Sí, sí, sí aquesta tothom la coneix, eh? I si voleu, doncs mira, la podeu veure per a series Jonquies i us podeu actualitzar perquè els Estats Units estan fent diverses temporades Sembla que sí que és la sisena. La sisena temporada diria que, que aquí uns encara no s'ha pogut veure, però jo el que us proposava és una que he descobert fa poquet, que es diu Misfits, que és molt graciosa. Misfits també està molt bé, sí, sí, és una versió dels herois que veien per TV3, però una mica, um, diguéssim, anets de l'olla. Sí, són un grup de joves que estan duent a terme treballs d'aquests... Um, For... Treballs comunitaris, anava dir forçosos. Sí, forços, jo també. Treballs comunitaris i llavors uh, per causes alienes a ells uh, bueno, pateixen un accident i adquireixen tots uns uh, poders. El que passa que com que són uh, antiherois diguem-ne, perquè són, són persones que no són ciutadans exemplars, el fet que tinguin poders no els utilitzen per fer el bé, sinó que doncs, els van servir per altres coses. No, no el mal, eh? no són dolents, però és curiós la forma en què els empleen. Bueno, bueno s'haurà de, de veure. Dos, Norma, m'ha agradat molt aquesta secció de sèries. Eh? Potser podríem parlar-ne més sovint de sèries amb tu. Mm. Ai, senyor, bueno... Que tinguis bona setmana, Santé, que tu passis molt bé. Eh? Uh, Res, que regalis moltes roses de Sant Jordi. Bueno, en principi una o dues, hem volgut estirar. O tres. O tres o quatre. Bueno, en realitat cinc no de regalar jo, però bueno... Ara em poso contar? comptar. Mm. Bueno, ja rumiarem, ja rumiarem. Bueno, Norma, que vagi molt bé. Però ja has pensat quin llibre vols? Sí, un de Martí Gironell. Ah, molt bé. Ja en parlarem, ja. Vinga, adeu. Adéu. Yeah. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. I aquesta setmana Ràdio Metropol s'acomiada, però que ningú espanti perquè ens acomiadem, perquè la setmana que ve, més que res, no hi ha problema que hi ja ha setmana santa aquí a la ràdio fem tota una setmana de festa. Alguns d'aquests, veus, tenim sort en aquest aspecte, però en fi, tornarem d'aquí dues setmanes. Per tant, el que ens queda per davant és tota una setmana santa amb tot de possibilitats per fer i que ens comenta en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Unes propostes que diguéssim que són bastant dispars i bastant heterogènies perquè no hi ha només d'una sola temàtica, com per exemple anar a passar el dia fora, sinó que toca diferents temàtiques a la vegada. Sí, sí, sí. Tenim... La Setmana Santa és, és diversa, com... com el temps que acostuma a fer en aquestes èpoques, no? que... que ara plou, ara fa sol, ara fa calor, ara fa fred. Sí, sí. I, i també doncs, aquesta... la Setmana Santa és així. O sigui, pots anar a diferents llocs de... del país o fora del país per, per fer turisme, o pots quedar per aquí i, i també gaudir. I a més tenim l' medicina aquest any que és Sant Jordi. o sigui que, que hi ha moltes activitats a fer. La, bueno, per començar diguéssim aquest cap de setmana, el, el primer cap de setmana de Semana Santa doncs, hi ha la gent molta gent de vacances i es pot fer pont dins de la Semana Santa i se'n pot anar, per exemple, doncs, des de la platja perquè es preveu dies això de, de sol i, i temperatures bones fins a la muntanya, on també doncs, pot fer bon temps, tot i que, el temps canvia eh? a partir d'ara, si... ara hem tingut una excepcionalitat que ha estat del, del 7 al 10 d'abril una calorada impressionant. Sí, ara diuen però que a partir de demà dijous ja comença a baixar la temperatura, no? Sí, sí, uh, aviam, avui encara hem tingut un dia molt bo, tot així ja era una baixada que ja teníem, que, uh -huh. que, que havíem notat ja del cap de setmana, però a partir de demà s'accentua doncs, aquesta baixada, perquè hi haurà, hi haurà ruixats a diversos llocs de Catalunya, per gairebé tot arreu, eh? pot, pot, seran dispersos i, i no es pot concretar lloc, però vaja, que es preveu, eh, entre, ens entra un front de nord, baixarà la temperatura, farà vent de nord, i a sobre doncs, això, creixeran nubulades típiques de la primavera que carregaran gran part del país. O sigui, eh, no és una tònica que s'hagi de mantenir tota la Setmana Santa, però sí que hi ha dies doncs que plourà, que pot ploure, i altres doncs que farà sol. O sigui, la, les opcions de, de vacances, doncs, mira, poden ser diverses. Poden uh -huh. ser diverses. Ah, bé. Igualment, per qui vulgui a la platja, la temperatura de l'aigua està encara freda, eh? Entre els 13-14 graus. A més que s'enmenaçant, tampoc no, no, no ens aventurem massa perquè sí que pots anar a prendre la, la, el sol a la sorra, però tant com posar-te dintre del mar, jo crec que és una mica prematur. Sí, sí, però bueno, aquest cada de setmana passat ja hem vist que la gent no, no està de bon pèl, eh? Tirar-se l'aigua. Sí, sí, bueno, però... Però bueno, amb 30 graus és normal també mm, sí, sí. <laughs> perquè la, eh, a Girona mateix van batre un rècord que no se registrava aquesta temperatura des del 1880 i algo no me recordo l'any exactament però eren 32 graus eh, de màxim. 32 graus. aquest diumenge o sigui, excepcionalment altes però vaja, de moment no s'ha de tornar a repetir i, i bé, Sabana Santa que, que, això, que podem aprofitar per fer aquestes coses però sobretot Sant Jordi que aquest any cau molt malament. Cau mm, en bon dissabte de Sant Mena Santa, ja em diràs a mi quina gràcia. Sí, o sigui, ja, ja no, a mi personalment no m'agrada que caiguen en dissabte, no, clar, perquè la gràcia de que... Sant Jordi és la gent que... Hi ha molta gent pel carrer. Clar, i surts i dones un tomb, també els nanos que van a les escoles, és tot, una, tot un ritual, sí, sí. Sí, doncs aquest any torna a caure en dissabte, com fa uns anys, el 2005 diria que va ser, va ser l'un... 2005 va caure en dissabte o diumenge, doncs des de llavors que no teníem... No teníem un any així en cap de setmana Sant Jordi. I és lleig, per mi és molt lleig, eh? Uh -huh. Perquè és... no sé... És, no, no és Sant Jordi, per mi no és Sant Jordi, és el que deies tu. Les escoles, les, les... les feines, doncs la gent quan surt de la feina, oh, oh, tot és... Tothom se va passejar, no? Pel, pel carrer. Uh -huh. Doncs aquest any no. Aquest any en, cau en dissabte i a sobre, en dissabte sant. És a dir, hi haurà molta gent fora de vacances, no... no serà... No, no sé, no, no acabarà de ser Sant Jordi. No, no, serà, serà estrany, serà estrany. Sí, per aquesta raó, pa, perquè també pot ser un, un al·licient doncs, perquè hi hagin menys vendes de, de llibres i de roses, perquè hi ha molta gent fora, del país, també, és complicat. Però vaja, uh, per aquesta raó s'han fet moltes activitats al llarg de la setmana, o tota la Setmana Santa, i a Barcelona mateix doncs, es fan diferents activitats doncs, de presentacions de llibres, o, o també pot ser doncs, de a part de presentacions del llibre, doncs a la setmana doncs, del, del llibre en moltes botigues de... Dic Barcelona perquè sobretot on es fa el, el comerç aquest durant aquesta setmana, eh? Mm -hmm. I, I aquí, um, aquí a, a, a Montcada doncs, també es fa, per exemple, el, el divendres mateix hi ha la presentació de, del llibre El lliurament de premis del concurs als contes d'en Sergi 2011, mm -hmm. que es fa a l'Auditori Municipal a les 6 de la tarda. Això quin dia? El divendres, el divendres, 15 d'abril, aquest divendres mateix, uh -huh. a les 6 de la tarda a l'auditori d'aquí de, de la ciutat i l'organitza el grup juvenil La Ballesta O sigui, són també, són associatitats que es fan una mica pre Sant Jordi. Sí. Per fer una mica de, de Sant Jordi. Mintillo perquè... jo sí, perquè és que al camí de l'ofici i la, fi, si la gent marxa i ja em diràs a mi. Sí. Potser és que hi haurà menys calaix ja les a les botigues de llibres aquest any, no ho sé. Sí, és un problema, eh? És un problema que, que aquest any caigui tot, dissabte i a sobre la Setmana Santa, o sigui. Sí, sí. És, és realment un, un problema que s'haurà de valorar al final de, de la jornada de Sant Jordi aviam quina ha estat la conseqüència que hagi caigut en, en aquest llarg pont sí, sí. tot i així es manté la fira del llibre aquí a Montcada eh? és de dos quarts d'onze fins a les vuit del vespre a, a la plaça de l'Església i al carrer Major, com cada any uh -huh. i es farà doncs, això la fira del llibre tothom qui vulgui pot anar a comprar la rosa, comprar el llibre el que més li convingui uh -huh. I a la mateixa zona doncs, es faran, es faran diven, diferents activitats també, com per exemple la, les sardanes amb la Copla Nova Vallès, que es faran a les 12 del migdia la, a la plaça de l'Església també. O espectacles a la, a la mateixa plaça doncs, de Dracs i Roses Caps de Turc, l'autèntica au, llegenda de Sant Jordi, que diuen, doncs, que va a càrrec de, de la companyia coctelera Espectacles també. O sigui, són diferents espectacles que es, es faran al llarg del dia, en aquesta zona, a la plaça Major i al carrer... Perdó, a la plaça Vallès i al carrer Major i, i bé, doncs, que, que, seran, doncs això, que posaran la nota en aquesta dia de Sant Jordi a, a la ciutat. Mm -hmm. A part, doncs, com cada any, doncs Barcelona tot i que sigui Setmana Santa estarà plena. Seguríssim, també, molta, seguríssim, seguríssim. Hi ha moltes, també, gent de fora de... gent, molts guiris, no? Que, els <laughs> els diem, <laughs> que estan per aquí de vacances, també i i que bé, que de ben segur que ha omplen, i més ara que, que hi, ha, hi ha molta gent. Uh, amb el Salou Festival i tot, segur que es puja la gent cap, no cap a no, Barcelona. Que no t'estranyi. Que sí, sí. no t'estranyi. I ens esculturitzen una mica, menys a veure tant. Mm, això, això. Sí, sí. Sí, haurien de, de, de no sé, de, en lloc de regalar la rosa, regalar l'ampolla de Four Roses, no? Sí, sí. Eh? Four Roses, exacte. Sí, sí. Però vaja, hi ha una altra activitat molt important digués, bueno, és una activitat realment que repeteix dues vegades aquest, aquesta Semana Santa de, Sí, de, de moment dues Sí, sí, de moment dues però que, que són de les més importants eh, podríem dir, de la Setmana Santa sí. Sí, de sí, Després de sí, Sant sí, Jordi sí. ve això és l'altra la, festa la festa per excel·lència no? de, de, sí. de, de molts catalans i especialment dels culers La festa del futbol La festa del futbol, sí, sí El Barça-Madrid en, en, en, en una setmana jo, bueno, no sé Sí, és a I, infart, i, no? I és, a Exacte, és per a fer un infart, com diuen a l'APM. Exacte, però fa un infart, Sí, sí. I bé, el... estem parlant evidentment del, del clàssic, eh? del Barça-Madrid. Mm, sí, sí. Primer ah, el... no, suposo que tothom ho, ho haurà entès. Sí, sí, no, no. Però saps, saps què passa? Que un cop no nosaltres tornem a parlar, és a dir, avui quan deixem de parlar, sí. el proper cop que ens sentim la veu, tu i jo, mm. ja sabrem què ha passat amb aquests dos partits. I, i possiblement amb els tres partits. Hm, mm, sí, també és cert, també és cert. estan bastant cantades, eh? No vensem més esdeveniments perquè les semifinals encara estan obertes de xamuxi, que de xamuxi, de xamuxi. Sí, sí, és... no parlem del resultat que va fer ja el Barça contra el Shakhtar. No parlem. Us deixem que no veig. Sí, sí, ho deixem així i tampoc parlarem, evidentment no ho farem de la bola de vidre i no parlarem del partit aquesta nit entre el Madrid i el Tottenham, però però en fi. No, no, tot, ja, està, ja tot està ja ho valorarem, bé. Exacte, tot, tot està a par decidir si, ja, si de cas ja, sí, sí. ja farem balanç de, de com han la la situació. Semblas el Pep Guardiola, eh, ara Pep. Eh, Sí, sí, sí, no, jo mi sí sí, jo sóc molt, molt caut en aquest aspecte. Sí, sí. Partit a partit. Partit a partit. Sí, sí, però en fi, el que sí que tenim són dos clàssics a la vista. Un és aquest dissabte mateix, a les 10 del vespre per TV3. Sí. I el proper és dimecres que ve, a dos quarts de 10 del vespre, un horari també estrany. Sí, molt, molt raro, eh? Molt estrany, però, però, però en fi, dos partits. El d'aquest dissabte tampoc decideix massa cosa, perquè la lliga està bastant cantateta. Com, com acabarà? Sí, sí, sí, la veritat. Però el de dimecres que ve sí que és una moneda a l'aire i que ho creu. Sí, sí, sí el, el de dimecres és molt important. Es farà, bueno, a l'Estadi Mestalla de València. I bé, serà, serà bastant tens perquè si ves el que deies tu doncs que la Lliga, tot i que perdis 3 punts doncs mira, 5 punts d'avantatge sobre el Madrid que ja és molt i més quan estem a punt d'acabar la Lliga i que el Madrid ha de fer molts viatges a fora encara importants com és el camp de Vila Real, etc. Doncs eh, el, el partit a la Copa sí que és molt important perquè és un partit, a cara ho creu que o guanyes o perds o sigui, aquí sí que no, no, no hi ha empats no existeix l'empat i, i és molt important guanyar, perquè uh, aquí qui, qui, en, en dos partits el millor es veu, però en un partit pot ser el millor que et poden fotre un gol i es tanquen darrere, ho dic pels dos, pels dos equips, eh? o sigui, sí, és un sí. partit molt obert i que els dos equips jo crec aniran a l'atac, tot i que el Madrid té un estil més defensiu en aquest sentit, uh -huh. però, però ja que, que és un partit que jo crec que tant els culers com els merengues ho passarem malament. Jo crec que sí, jo crec que sí que és un partit que hauria estar prohibit per, per, per gent amb problemes cardíacs perquè realment és, és d'aquests que et posen nerviós segur. Sí, sí, són d'aquests partits que, que ho passes realment malament jo veus el, el del dissabte me'l prendré com una prèvia, un vermut diguéssim? Sí, sí, sí el platfort plat és el de, el de Copa i, i ja bueno, la bomba explosiva seria unes hipotètiques semifinals Barça-Madrid eh? mm. o sigui... jo realment eh, la dimecres que ve Mm. jo ho passaré malament sí, sí jo em conec i ja en aquests partits em poso molt nerviós s'haurà dur, eh? s'haurà dur, du. s'haurà du. <ríe> però bueno, eh, s'haurà bueno, ja, ja... mira, t'aventuro a que em diguis un resultat fem una porra així Ui, no, mira, jo el d'aquest cap de setmana el de dissabte, mm. jo mira, aviam el cor em diu dir-te un, un 0-1 a favor del Barça sí. però jo crec que quedarà 0-0 0-0 sí, jo crec que un 0-0 perquè el Barça crec que posarà l'autobús i dir? Jo, crec que sí, jo crec que sí el Barça autobús, des de quan? bueno, és que precisament aquest partit és per tenir la defensa mm, forta, per saber exactament com poden reaccionar eh, i jo crec que en aquest partit és la base clau, la peça clau per saber de quina manera podem contraatacar una davantera del Madrid que anirà per totes llavors, com frenar un Higuaín un Marcelo, un Ronaldo doncs bueno, jo crec que potser aquest cap de setmana serà una prova de foc per veure com, com reaccionar i mm. també de deixar una mica llibertat a la davantera que faci el que vulgui, però, però jo crec que això aniran estudiant molt com col·locar la defensa i això sí, el partit de dimecres que ve eh, jo et diré un 3-2 a, a favor del Barça 3-2 doncs jo sé, mira, jo dic que el de Lliga 1-2 Uh -huh. 1 a 2 i el de Copa ostres, mira 3-0, a 0, mira què et dic 3-0, bueno sí, estem parlant de números molt gals sí, sí, eh? però... sí. molt optimista però mira, a jo, jo confio molt en el Barça bueno, bueno, doncs a veure, a veure si és cert, si cert. m'ha donat motius per confiar-hi bueno, no sé, jo ja et dic seré molt, molt previso en aquest aspecte i jo el d'aquest setmana crec que acabarem amb un empat no, espero no sí. perdre però crec que acabarem amb un empat molt ridícul i el de dimecres que ve pot ser pot, podem veure un bon partit bueno, i bueno. jo espero que finalment Guardiola recapaciti i col·loqui Víctor Valdés a la porteria veus jo aquí no estic no sé, la copa és la copa tu no ho sé bueno, ja, ja, bueno, ja veurem, ja ja, jo no crec eh? jo crec que sortirà el Pinto eh? ja dic, jo crec que sí, no però, però clar el Madrid tindrà el Casillas sí, sí, sí Sí, és una mica complicada, no, és, la veritat És jugar amb, amb desvantatge total mm, bueno, No sé No sé, bé, sigui com sigui ja... els culers tindran un infart de miocardi segurament, molts d'ells no aconseguiran sobrepassar aquests dies perquè jo com a mínim ja et dic que ja tinc palpitacions però, sí, sí. però en fi uh... El coraçó palpita com una patata ah, exacte, frita Exacte, no? ah, exacte No, però esperem que, que tot surti bé, que sigui un, un partit sobretot que sigui un partit espectacular que és el que tothom espera d'un xoc d'aquestes característiques i en fi, si s'acaben trobant a Champions Bueno, ja ho veurem, ja veurem què passa, però si da que ja en parlarem un cop tornem de la, de la Setmana Santa que tindrem bastants temes de què parlar. A veure, a veure què fem, eh. Aviàm, aviàm, sí, sí. Creuem els dits, creuem els dits. Don's vinga. Tots molt veg havia segurans, veiem la setmana que ve no l'altra, que tinguis una Setmana Santa i si sí, potser que et posis una mica moranet. Igualment, igualment i visca el Barça i visca Catalunya ja que coincideixen els clàssics amb el Sant Jordi tu. Sí, sí, és veritat. Sí, sí. Cujaiste de què tant. A palidons, que vagi bé. Vagi, bones vacances. Igualment, de Com sigui com sigui, d'aquí una hora ja s'estarà jugant aquest partit que acabarà de completar el quadre per les semifinals de la Lliga de Campions que ens comentava fa un moment en Xavier Segura. Nosaltres, mentrestant, anirem tancant la paradeta, que ja és hora de deixar pas al Tu sentiràs. I si ens voleu seguir sentint a nosaltres, però on no us ha quedat clar alguna de les coses que hem anat explicant, us proposem que doneu un cop d'ull al nostre web, www.radiometropolfm.tk, on avui estrenem nova imatge i on també ens podreu escriure si voleu dir-nos alguna cosa o proposar-nos alguna idea per boja que sigui al correu electrònic ràdio Aquesta setmana ens acomiadem amb un dels temes de Lamparetes, el darrer disc d'Antònia Font i que es va posar a la venda justament ahir dimarts. Es diu Calgary 88. Que tingueu una molt bona nit i una molt bona setmana santa. Ens veiem dimecres 27, com sempre, aquí a dos quarts de vuit del vespre a Montcada Ràdio. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya. A la Olimpíada d'hivern del Tenedà, abans de sortir tu vares dir que te casaries amb jo. I vaig contestar, avui mos casam, sigonya amb la medalla d'or.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 Tots repassen té Rússia, va treure un nou i mig. Els favorits eren suets i tenien just un nou setanta-cinc. Aixecen ses taules i tots mos posen un deu. Véns capa jo amb abrasses i plores i m'atropitges un peu. Li demanem un jutge de pistes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 Ma Tropolefa